Томас Гарріс Цикл «Ганнібал Лектор» Книга третя «Ганнібал» Розділ 21. Святий Мина, християнський великомученик, підібрав свою відрубану голову з піщаної підлоги римського амфітеатру у Флоренції і поніс її під пахвою до гір, через річку, де він тепер лежить у розкішній церкві. Так розповідає легенда. Напевно, відомо, що тіло святого Мини, воскреслого чи ні, Проминуло цим шляхом цією древньою віа-де-барді, де ми з вами зараз стоїмо. Насувається вечір, і вулиця порожня, викладена віялами бруківка, блищить від зимової мряки, Ще недостатньо холодний, щоб перебити котячі запахи. Ми стоїмо серед палаців, які 600 років тому спорудили багаті купці, сірі кардинали, та пройди світи Флоренції, епохи Ренесансу. На відстані польоту стріли через річку Арно стерчать жорстокі шпичаки сеньорії, де повісили і спалили монарха Савонаролу, де розташований цей великий м'ясокомбінат із висячими хрестами, музей уффіці, Ці родинні палаци, що туляться один до одного на древній вуличці, Заморожені сучасною італійською бюрократією. Зовні їхня архітектура нагадує тюрму. Але всередині – просторі і вишукані кімнати. Високі мовчазні зали, яких ніхто не бачить. Які ховаються за зогнилими, поплямованими дощами, шовковими шторами. А на стінах роками в темряві висять маловідомі картини великих майстрів відродження – і освітлює їх хіба що блискавка після того як штори впадуть. Тут поруч із нами стоїть палацо сім'ї Капоні, родини, уславленої протягом останнього тисячоліття, один з якої розірвав ультиматум французького короля в його ж присутності, а ще один став папою римським. Наразі вікна палацо Капоні темніють за своїми залізними гратами. Кільця для смолоскипів порожні. У старій потрісканій шипці дірка від кулі 1940-х років. Підійдіть ближче. Притуліться головою до холодного заліза, як це робив поліцейський, і прислухайтеся. Ви почуєте тиху гру на клавірі. Бах! Гольдберг варіації. Недосконало, проте напрочуть майстерно. З захопливим розумінням музики. Гра недосконала, проте напрочуд майстерна. Можливо, легка скутість у лівій руці. Якщо ви вважаєте, що не непідвладні злу, чи наважитеся зайти всередину? Чи прослизнете до цього палацу, позначеного славою та кров'ю? Чи пройдете крізь морок оповитий павутинням на вишуканий передзвін клавіру? Нас не побачить камера спостереження – нас не побачить змокрілий поліцейський, що причаївся біля одвірка. Ходімо. У фойє темрява майже непроглядна. Довгі кам'яні сходи, поручча холодне під нашими кувськими руками. Сходинки впродовж століть вичовгані кроками. Нерівні під ногами, доки ми здіймаємося вгору, до музики. Високі дві часті двері до головного салону скрипнули б. Завищали б, якби ми мусили їх прочинити. Але для нас вони відчинені. Музика лине з далекого, найвіддаленішого кутка, і в тому ж кутку бренить єдине джерело світла. Світло від багатьох свічок проливається червоним променем крізь маленькі двері каплички в кутку зали. Уперед, до музики. Ми невиразно усвідомлюємо, що проходимо повз масивні нагромадження меблів під простирадлами. Їхні нечіткі обриси легенько тремтять у світлі свічок, наче спить стадо тварин. Висока стеля зали над нашими головами щезає в нікуди. Червоне сяйво відбивається на клавірі та чоловікові, якого дослідники епохи відродження знають під іменем доктора Фелла. І сам доктор, елегантний і вистрончений, схиляється до музики. Промені виблискують у його волоссі і на спині шовкового стьобаного халата з міховим коміром. Піднята кришка клавіру оздоблена вигадливою сценою з бенкету, і здається, що маленькі силуети кружляють понад струнами при світлі свічок. Він грає з заплющеними очима. Партитура йому не потрібна. Перед ним на нотній підставці у формі ліри лежить випуск брудного американського таблоїда «Народне базікало». Перша сторінка загорнута так, аби бачити лише обличчя на фотографії. Обличчя Кларіс Старлінг. Наш музикант усміхається. Закінчує мелодію. Ще раз задля власного задоволення програє сарабанду. І поки в тиші великої зали бренить струна, якої останньою торкнувся пір'яний плектор, розплющує очі, і в центрі кожної зіниці блищить маленький червоний вогник. Чоловік схиляє голову на бік і позирає на газету. Він безшумно підводиться і несе американський таблої ту маленьку пишну капличку, яку спорудили ще до відкриття Америки. Він підносить газету до світла свічок. Розгортає її, і біблійні персонажі, здається, зазирають у таблоїд через його плече, як ми це робимо, стоячи в черзі в магазині. Набране 72-м кеглем Railroad Gothic. Ангел смерті. Кларіс Старлінг – убивча машина ФБР. Обличчя, що застигли над алтарем у муках і блаженстві. Зникають, коли музикант задмухує свічки. Він перетинає велику залу. Світло йому для цього не потрібне. Легенький вітерець, коли доктор Ганнібал Лектор проходить повз нас. Риплять великі двері, а тоді зачиняються зі стуком, що віддає нам у ноги. Тиша. Кроки, що заходять в іншу кімнату. Через акустику палацу стіни видаються ближчими, а стеля все одно сягає високо вгору. Звідти довго відлунюють різкі звуки, а в нерухомому повітрі тримаються запахи велені, пергаменту і згаслих свічкових гнотів. Шерхіт паперу в темряві, скрип і совання стільця по підлозі. Доктор Лектор сідає у велике крісло в легендарній бібліотеці Капоні, Його очі відбивають червоне світло. Проте в пітьмі вони не горять червоними вогниками, як запевняли деякі наглядачі. Цілковита темрява. Він розмірковує. Дійсно, доктор Лектор сам утворив вакансію в палацо Капоні, усунувши попереднього куратора. Нехитрий процес, на який пішло кілька секунд, щоб розібратися зі старим, та скромна плата за дві упаковки цементу. Але щойно місце звільнилося, він чесно домігся цієї посади, продемонструвавши комісії Белле Арті надзвичайні лінгвістичні здібності, коли перекладав із середньовічної італійської та латини, перечитуючи манускрипти з дрібними чорними готичними літерами. Тут він віднайшов спокій, який оберігатиме. З часів переїзду до Флоренції він майже нікого не вбив, окрім свого попередника. Призначення на посаду перекладача й куратора бібліотеки Капонні стало для нього винагородою з кількох причин. Цей простір, високі стелі палацу важливі для доктора Лектора, оскільки він провів багато років у тісній одиночній камері. Ще важливіше те, що він резонує з цим палацом. Це єдиний приватний будинок за його життя, що обсягом і деталізацією наближається до палацу пам'яті, який він розбудовував іще з юності. У цій бібліотеці з її унікальною колекцією манускриптів і листів, що датується початком 13 століття, він може задовольнити певну цікавість до самого себе. Завдяки фрагментарним сімейним записам, доктор Лектор вважав, що походить від такого собі Джуліано Бевісангве, грізної постаті в Тоскані 12 століття, а також від Макіавеллі та Вісконті. Палаццо був ідеальним місцем для дослідження. Лектор мав певну абстрактну зацікавленість у цій темі, яка проте не була пов'язана з його его. Доктор Лектор не має потреби зміцнювати його звичайними методами. Його его, як і рівень інтелекту та ступінь раціональності, не можна виміряти за загальноприйнятою шкалою. Справді, психіатрична громада навіть не дійшла згоди, чи можна взагалі називати доктора Лектора людиною. Його колеги, професійні психіатри, більшість яких страшаться Лекторового нищівного пера в професійних виданнях, Вважають його геть іншим. Для зручності вони нарекли його монстром. Монстр сидить у темній бібліотеці. Подумки розфарбовує морок у різні кольори. У його голові гуляє середньовічний вітер. Лектор розмірковує про поліцейського. Клаце перемикач. Загоряється лампа. Тепер ми бачимо, що доктор Лектор сидить у бібліотеці Капонні за трапезним столом XVI століття. За ним стіна з манускриптів, розкладених по вузьких шухлядах, та великі канцелярські книги з полотняними обкладинками, у яких перші записи зробили ще вісім століть тому. Перед Лектором лежав стос листування XIV століття з одним із міністрів Республіки Венеції, притиснутий маленькою ливарною формою, яку Мікеланджело зробив, працюючи над своїм рогатим Моїсеєм, а перед каламарем – ноутбук із можливістю інтернет-пошуку через систему Міланського університету. Серед темно-сірих і жовтих аркушів пергаменту й велені Яскраві, червоні і сині кольори примірника Народного базікала. А біля нього флорентійське видання «Лана Зіоне». Доктор Лектор обирає італійську газету і читає останній журналістський напад на Рінальдо Паці, спровокований зреченням ФБР від справи Ілл Монстро. «Наш психологічний портрет геть не збігається точкою, сказав один із речників ФБР. У Ланазіоне пригадали походження Паці та його стажування в Америці у відомій академії в Квантіко, і зауважували, що очікували від нього більшого. Справа Ілмонстро зовсім не цікавила доктора Лектера, але цікавила біографія паці як прикро, що йому стрівся поліцейський, який навчався в Квантіко, де Ганнібал Лектер вважався класикою. Коли доктор Лектор побачив обличчя Рінальдо Паці в палацовекіо, коли опинився в безпосередній близькості, щоб почути його запах, то вже знав напевне, що Паці нічого не підозрює, хоч і розпитує про шрам на руці доктора Лектора. Паці навіть не виявляв достатнього інтересу стосовно зникнення колишнього куратора. А потім поліцейський побачив його на експозиції з тортур, Краще б вони зустрілися десь на виставці Орхідей. Доктор Лектор чудово розумів, що всі умови для прозріння вже закладено в голові поліцейського, і вони безладно крутяться там серед мільйона інших відомих йому речей. Чи не варто Рінальдо Пацці приєднатися до покійного куратора Палат Векю у вогкому підвалі? Чи не зробити так, аби ті лопатці знайшли після очевидного суїциду? Лана Зіоне отримає задоволення від того факту, що зацькувала його до смерті. «Не зараз», – вирішив монстр, і повернувся до своїх великих згорнутих манускриптів із Велені і пергаменту. Доктор Лектор узагалі не переймався. Він насолоджувався стилем письма Нері Капоні банкіра і шпигуна Венеції, 15-го століття, і до пізньої ночі читав його листи, інколи в голос для власного задоволення. Розділ 22. Ще до світанку Пацці отримав на руки фотографії, які доктор Фелл зробив для дозволу на працевлаштування які зберігалися в теках карабінерів разом із негативами його пермес судді Содджорно. «Посвідки на проживання». До того ж, патці мав чудові криміналістичні знімки в профіль та анфас, відтворені на плакаті Мейсона Верджера. Усі ці обличчя були схожі формою. Але якщо доктор Фелл таки є доктором-лектором, то з його носом і щоками здійснили певні маніпуляції, можливо, ін'єкції колагену. Вуха дещо обіцяли. Як це робив Альфонсо Бертельйон сто років тому – Пацій перескіпливо вивчав докторів вуха крізь збільшувальне скло. Здавалося, вони однакові. Альфонсо Бертільйон – французький юрист і автор системи розпізнавання злочинців за їхніми антропометричними даними. Пацій сів за старенький комп'ютер Квестури, набрав свій код доступу через Інтерпол до програми запобігання насильницьким злочинам американського ФБР і запитав розлогу справу лектора. Проклинаючи повільний модем, він намагався считати з екрана розмитий текст, аж доки літери набули чітких образів. Більшість матеріалів у справі вже були йому відомі. Але від двох фактів перехопило подих. Один старий, другий новий. В останньому оновленні йшлося про рентгенівський знімок, який свідчив, що лекторові, ймовірно, провели операцію на руці, Старий факт знайшовся в копії надрукованого від руки звіту поліції штату Теннесі, де зазначалося, що Ганнібал Лектор убивав своїх вартових у Мемфісі, слухаючи магнітофонний запис «Гольдберг-варіації». Мейсон Верджер, американський багатій, який став жертвою Лектора, поширив плакат, у якому сумлінно закликав інформаторів телефонувати до ФБР за зазначеним номером. Плакат містив стандартне попередження про те, що доктор Лектор озброєний та небезпечний. Приватний телефонний номер також було подано, одразу під абзацом про величезну винагороду. Квиток на літак із Флоренції до Парижа коштував шалені гроші, і пацці довелося викласти їх із власної кишені. Він сумнівався, що французька поліція без зайвих питань надасть йому автопач. Пристрій для дистанційного підключення радіооператора до телефонної мережі. І не знав іншого способу його дістати. З телефонної кабінки American Express поблизу опери він зателефонував за приватним номером, поданим на плакаті Мейсона. Він припускав, що дзвінок відстежуватимуть. Паці непогано говорив англійською, але знав, що італійський акцент його видасть. Голос належав чоловікові, американцю, і був дуже спокійним. «Скажіть, будь ласка, у якій справі ви телефонуєте?» «У мене може бути інформація щодо Ганнібала Лектора». «Що ж, дякую за дзвінок. Вам відомо, де він перебуває наразі?» «Здається, так. Обіцянка про винагороду чинна». «Так, чинна. Ви маєте якісь об'єктивні докази, що то він. Ви ж розумієте, нам часто телефонують усілякі жартуни. Ось що я вам скажу. Він зробив собі пластичну операцію на обличчі та операцію на лівій руці. Досі може грати Гольдбарх варіації. Має бразильські документи». Пауза. «Згодом. Чому ви не зателефонували в поліцію?» Я мушу вам порадити вчинити саме так. Винагороду гарантовано за будь-яких обставин? Винагорода видається за інформацію, що призведе до арешту і суду. А чи дадуть винагороду за особливих обставин? Ви маєте на увазі віддяку за голову доктора Лектора? Скажімо, для того, хто зазвичай не може отримати винагороду законним шляхом? Так. Ми з вами працюємо заради однієї мети. Тож, лишайтеся, будь ласка, на лінії та вислухайте мою пропозицію. Міжнародні угоди та закони США забороняють пропонувати винагороду за чиюсь голову, сэр. Будь ласка, лишайтеся на лінії. Можу я вас запитати, ви телефонуєте з Європи? Так, із Європи. І більше я вам нічого не скажу. Добре, тоді вислухайте мене. Я пропоную, аби ви зв'язалися з юристом, щоб обговорити законність винагороди та не вживали будь-яких нелегальних заходів щодо доктора-лектора. Чи можу я порекомендувати вам юриста? У Женеві є один чудовий спеціаліст у цих справах. Чи не запишете його безкоштовний номер? Я наполегливо раджу зателефонувати йому та бути з ним відвертим купив передплачену картку і наступний дзвінок робив із кабінки в торговельному центрі Бон Марше. Він говорив з чоловіком із сухим швейцарським голосом. Розмова зайняла не більш ніж п'ять хвилин. Мейсон заплатить один мільйон доларів США за голову та руки доктора Ганнібала Лектора. Таку ж суму він віддасть за інформацію, що приведе до його арешту і ув'язнення. Приватно він заплатить 3 мільйони доларів за доктора Живцем. Жодних запитань, анонімність гарантовано. За умовами оборудки, інформатор також отримував 100 тисяч доларів авансом. Аби претендувати на цей аванс, Паці мусив надати чіткий відбиток пальця доктора Лектора, ще не відзнятий на якомусь предметі. Якщо йому це вдасться, то в зручний для себе час – Слідчий зможе отримати решту готівки зі швейцарської банківської комірки, якою наразі опікується третя особа. Перш ніж поїхати з Бонмарше до аеропорту, паці купив дружині пенюар із шовкового муару персикового кольору. Розділ 23. Як поводитись, коли ви знаєте, що людська шаноба – то марнота-марнот? Якщо ви погоджуєтеся з Марком Аврелієм, що точка зору прийдешніх поколінь варта не більше, ніж погляди сучасників? Чи змогли б ви тоді жити по правді? Та й чи схотіли б жити по правді взагалі? Тепер Рінальдо Паці з роду Паці, головний слідчий квестури міста Флоренції, мав вирішити, чого варта людська шаноба і чи нема в світі кращої правди, ніж оті міркування про шанобу. Він повернувся з Парижа під обід і трохи поспав. Йому хотілося порадитися з дружиною, але не можна було. Хоч він і втішився нею. Потім він довго лежав без сну, уже коли стишилося її дихання. Пізно вночі він облишив спроби заснути, і пішов прогулятись, і подумати. Користолюбство знайоме італійцям, і Рінальдо Паці вдосталь його всотав разом із повітрям батьківщини. Але саме в Америці пробудилися його природні амбіції та жадоба, бо будь-який вплив там відчувається гостріше, чи то йдеться про смерть Єгови, чи про панування мамони. Коли Паці вийшов із затінку лоджії, зупинився на площі Сеньорії в тому місці, де спалили савонаролу. Коли він поглянув угору на освітлений палац Совекьо, на те вікно, де загинув його пращур, на той момент пацці ще вважав, що нічого не вирішив. Але ні. На той момент він уже встиг крок за кроком усе обміркувати. Ми надаємо своїм рішенням великого значення. Звеличуємо процес прийняття. Наче завжди отримуємо результат раціонального свідомого мислення. Але рішення утворюється з переплетіння почуттів. Тому частіше нагадує глибкий кавалок, аніж логічний висновок. Паці вже все вирішив, коли сів на літак до Парижа. Вирішив і годину тому, коли дружина в новому пеньюарі реагувала на його пестощі хіба що з почуття обов'язку. І за кілька хвилин по тому, коли паці, лежачи в темряві, потягнувся до дружини, хотів торкнутися її щоки та ніжно поцілувати на ніч, та відчув на долоні її сльози. Тоді вона, сама того не знаючи, з'їла його серце. Знову шаноба. Ще один шанс терпіти подих архієпископа, поки від священних кременців. Запалюють ракету в дупі ганчар'яного голуба. Знову хвала політиків, подробиці приватного життя яких надто добре йому відомі. Чого варта слава поліцейського, який упіймає доктора Лектора? У поліції визнання має нетривалий період піврозпаду. Краще продати його. Ця думка проштрикнула, прибила Рінальдо полишила його зблідлим і сповненим рішучості. І коли Рінальдо візуал подумки кинув жереб, у його уяві змішалися два запахи – дружини та часапікського узбережчя. Продай його! Продай його! Продай його! Продай його! Навіть удар Франческо де Паці не був сильнішим, коли він 1478 року кинув Джуліано на підлогу собору. Ані тоді, коли в запалі проштрикнув кенджалом власне стегно. Розділ 24. Дактилокарта доктора Ганнібала Лектора Цікава річ. Предмет культу в якомусь розумінні. Оригінал висить у рамці на стіні у відділі ідентифікації ФБР. У ФБР існує правило, за яким у людей із зайвими пальцями знімають відбитки. Великий палець і чотири найближчі до нього ставлять із лицьового боку картки, а шостий – на зворотному. Копії дактилокарти облетіли світ, щойно доктор утік, а збільшений відбиток великого пальця було надруковано на плакаті Мейсона Верджера із відміченими ознаками папілярного візерунка щоб навіть криміналіст-новачок зумів їх розпізнати. Аби просто зняти відбитки, великі навички не потрібні. І Патці майстерно вправлявся з цією роботою, тож міг би і сам провести грубе порівняння для певності. Але Мейсонові Верджару був потрібен свіжий відбиток на предметі інсіту, на місці. Ще не відзнятий, аби його експерти провели незалежний аналіз – Мейсона вже неодноразово намагалися ошукати, надсилаючи старі відбитки, які доктор Лектор лишив на місцях злочинів багато років тому. Але як дістати відбитки доктора Фелла і не наполохати його? Бо передусім доктора не варто полохати. Чоловік може вмить зникнути, лишивши паці нічим. Доктор нечасто виходив із палацок Капоні а до наступного зібрання Белле Арті ще цілий місяць. Надто довго чекати нагоди, щоб підсунути йому склянку води. І доведеться всюди понаставляти склянок, бо сама комісія ніколи не розщедрювалася на такі блага. Оскільки Патці вирішив продати Ганнібала Лектора Мейсонові Веджеру, то мусив працювати одинаком. Йому не можна було привертати увагу квестури до доктора Фелла, запитуючи, наприклад, офіційний дозвіл на проникнення до палаццо. А сама будівля була надто добре захищена сигналізацією, аби ламати замки в пошуках відбитків. Сміттєвий бак доктора Фелла був набагато новішим і чистішим за інші у кварталі. Пацці купив нову ємність і однієї глупої ночі підмінив кришку на баку у палаццо Капоні. Гальванізована поверхня не дуже для цього підходила, і в результаті безсонної ночі Паці отримав не відбитки, а жах Пуантеліста, якого ніколи нікому не розшифрувати. Наступного ранку червоноокий слідчий з'явився на Понте Веккіо. У ювелірній крамничці на Старому мості він купив широкий, добре відполірований срібний браслет і оксамитову підставку, на якій прикраса стояла у вітрині. У ремісничому кварталі на південь від Арно, десь на вузьких вуличках навпроти палацу Пітті, він попросив іншого ювеліра стерти на браслеті ім'я виробника. Ювелір запропонував нанести на срібло антиоксидне покриття, але паці відмовився. Стережіться Соллічіано, флорентійської в'язниці на шляху до Прато, другий поверх жіночого блоку. Ромула Ческу, схилившись над глибокою раковиною для прання, вимила з милом груди, ретельно висушила, а тоді вдягла чисту простору бавовняну сорочку. Інша циганка, яка поверталася з кімнати для побачень, сказала щось Ромулі циганською на ходу. У тої між очима з'явилася невеличка зморшка. Привабливе обличчя зберегло звичний спокійний вираз. Їм дозволили спуститися зі свого ярусу, як заведено, о восьмій ранку. Але коли Ромула підійшла до кімнати для відвідувань, її перехопив наглядач і скерував у бік, у відособлене приміщення для допитів на першому поверсі тюрми. А там замість звичної медсестри стояв Рінальдо Пацці, тримаючи на руках її грудного хлопчика. «Привіт, Ромуло!» – мовив слідчий. Вона підійшла в притул до високого поліцейського, не маючи жодного сумніву, що той одразу ж віддасть їй дитину. Немовля вже зголодніло і шукало груди. Пацці вихнув під боріддям у бік ширми в кутку кімнати. «Там є стілець. Можемо поговорити, поки ти його годуватимеш». «Поговорити про що, докторе?» «Докторе». Румула пристойно володіла італійською а також французькою, англійською, іспанською та циганською. Говорила вона без емоцій. Перегарні акторські здібності не вберегли її від тримісячного строку за кишенькові крадіжки. Вона зайшла за ширму. У пелюшках немовляти був схований пластиковий мішечок із 40 сигаретами та 65 тисячами лір, що становило трохи більше, ніж 41 долар, побганими купюрами. Треба було робити вибір. Якщо поліцейський обшукав немовля, то може звинуватити її в контрабанді. Щойно вона дістане мішечок, і всі привілеї буде скасовано. Вона трохи поміркувала, позираючи на стелю. Немовля смоктало цицьку. Навіщо поліцейському заморочуватися? Він і так має над нею перевагу. Ромула дістала мішечок і сховала собі під білизну. За шерми почувся голос. Від тебе тут самий клопіт, Ромуло. Тримати мати годувальницю у в'язниці, марно гаяти час. Тут є по-справжньому хворі люди. Медсестрам є кого доглядати. Ти ж ненавидиш ту мить, коли спливає побачення і доводиться віддавати дитину в чужі руки. Що йому треба? Вона причудово знала, хто він такий. Начальник. Пезо Данованта. Дослівно шматок 90-го, тобто велике ЦБ, Покидьок 90-го калібру. Умінням тлумачити вулицю Ромула заробляла на життя, і кишенькова крадіжка була одним із багатьох ремесел. Бувала жінка 35 років, із чуттям, мов у великого метелика Сатурнії Луни, Цей поліцейський. Вона стала роздивлятися його понад ширмою. Диви, який чепурний. Обручка, відполіровані черевики, живе з дружиною, має хорошу хатню робітницю. Після прасування в комірець підкладали ущільнювач. У кишені куртки – гаманець, у правій кишені штанів – ключі, у лівій кишені штанів – гроші, згорнені навпіл, можливо, перетягнуті гумовою стрічкою. Між цим усім – член. Плаский, мужній поліцейський. Цвітна капуста в одному вусі. Шрам біля лінії росту волосся від якогось удару. Він до неї не по секс прийшов. Якби так, то не став би переносити дитину. Чоловік не красень, але вона не думала, що він спить із бранками. Краще не дивитися в його пронизливі чорні очі, поки дитина смокче грудь. Навіщо він переніс дитину? Бо хоче показати свою владу? Натякнути, що може забрати сина? Що йому потрібно? Інформація? Вона йому за милу душу складе казку про п'ятнадцятьох циган, що їх і на світі ніколи не було. Гаразд. А що мені від цього перепаде? Подивимося. А наразі покажемо йому трохи шкіри. Слідкуючи за обличчям поліцейського, вона вийшла з-за шерми і оголила півмісяць соска біля дитячого личка. «Там спекотно!» – мовила вона – ви не могли б прочинити вікно? Я міг би зробити дещо більше, Ромуло. Я міг би прочинити двері, і ти це знаєш. У кімнаті тиша. На дворі шум Соллічіано, мов безперервний, глухий головний біль. Скажіть, чого ви хочете. За одне я з радістю візьмуся, іншого робити не стану. Інтуїція правильно підказала циганці, що поліцейський поважатиме її за обережну зацікавленість. Усього лиш латуа соліта коса. То я звична справа, відповів патці. Але я хочу, аби цього разу ти попалася. Розділ 25. У день вони сиділи у квартирі навпроти і слідкували за фасадом палацо Капоні крізь віконниці високого вікна. Ромула, старша циганка, яка допомагала з немовлям, певно її кузина, і пацці, який за першої можливості тікав до них з роботи. Дерев'яна рука, якою Ромула послуговувалася у своєму ремеслі, чекала в спальні на стільці. Викладач зі школи Данте-Аліґ'єрі дозволив паці перебувати в квартирі з ранку до вечора. Румула наполягла, аби в маленькому холодильнику виділили окрему поличку для неї з дитиною. Довго чекати не довелося. Другого дня о 9.30 ранку помічниця Румули зашипіла зі свого стільця під вікном. На іншому боці вулиці з'явилася чорна прірва. Всередину прочинилися важкі палацові двері. Он він, чоловік, якого у Флоренції знали під іменем доктора Фелла. Маленький та граційний у темній одежі, пригладжений, мов норка. Зупинився на сходинці, вдихнув повітря і оглянув в обох напрямках вулицю. Клацнув дистанційним пультом, щоб увімкнути сигналізацію, та потягнув на себе двері за велику ручку з кутого заліза поплямовану іржею та непридатну для зняття відбитків. У руках він тримав сумку для покупок. Уперше побачивши доктора Фелла крізь шпарину у віконниці, стара циганка схопила румулу за руку, мов хотіла її спинити. А тоді, поки поліцейський дивився в інший бік, поглянула на подругу і швидко, різко похитала головою. Патці одразу здогадався, куди прямує чоловік. Поміж сміття доктора Фелла паці вже помітив характерний обгортковий папір із магазину делікатесів «Вера Дал» 1926 на Віа Сан-Джакопо біля мосту Санта-Трініта. Поки Румула натягала свій костюм, а паці визирав із вікна, доктор уже рушив у напрямку крамниці. «Отож, на закупи!» Мовив паці і не зміг утриматися, аби не повторити Ромулі вказівки. Ходи за ним слідом, Ромуло. Зачекаєш на цьому березі біля Понте-Веккіо. Перестріниш його, коли він вертатиметься, коли нестиме в руках повну сумку. Я йтиму попереду нього, за квартал. Ти мене першим побачиш. Триматимусь неподалік. Якщо виникнуть проблеми, якщо тебе заарештують, я це владнаю. «Якщо він піде кудись іще, повертайся на квартиру. Я тобі зателефоную. Покладеш цю перепустку під лобове скло таксі і приїдеш до мене». «Еміненза!» «Ясновельможний пане», – відповіла Ромула, підкреслюючи форму ввічливості в іронічному італійському стилі. «Якщо виникнуть проблеми і мені дехто допоможе, то не кривдьте його. Мій друг нічого собі не візьме». Дозвольте йому втекти. Паці не став чекати на ліфт, а кинувся вниз сходами в брудному робочому комбінезоні й кашкеті. У Флоренції важко стежити за людьми, бо тротуари вузькі, а на міських вулицях життя нічого не варте. Паці наготував собі на узбіччі побитий моторіно, мопед, до якого заздалегідь прив'язав дюжину щиток. Скутер завівся з першого шоберту, і в хмарці сизого диму головний слідчий поїхав брукованою вулицею. Маленький мопед стрибав по бруківці, мов пацьці віслючка осідлав. До паці сигнали розлючені водії, а він їхав без поспіху, купляв цигарки та гаяв час, аби лишатися позаду, доки не переконався, куди саме прямує доктор Фел. Наприкінці Віа де Барді. Починалася Борго-Сан-Джакопо з однобічним рухом, де машини їхали назустріч слідчому. Пацці покинув мопед на тротуарі і рушив пішки, вихляючи пласким тілом то в один, то в інший бік, пробираючись крізь натовп туристів на південному кінці Понте-Веккіо. Флорентійці кажуть, що крамничка Вера Дал 1926, повна сирів і трюфелів, пахне, мов, Ноги господа! Доктор аж ніяк не поспішав виходити з магазину. Він обирав перші в цьому сезоні білі трюфелі. Паці бачив його спину крізь вітрину, поміж мистецьки викладеної шинки і пасти. Паці сходив за ріг і повернувся, вмивши обличчя у фонтані, що вивергав воду зі свого власного вусатого обличчя з ливиними вухами. «Як хочеш працювати на мене, «То мусиш оце зголити!» – звернувся пацці до фонтана, перемагаючи холодний кавалок у шлунку. Доктор із кількома невеличкими пакунками в сумці уже виходив на двір. Вирушив назад на борго Сан-Джакоппо в напрямку свого дому. Пацці рушив на випередження іншим боком вулиці. Натовп на вузькому тротуарі витіснив пацці на проїжджу частину і дзеркало патрульної машини карабінерів боляче стукнуло його по наручному годиннику. «Стронзо! Аналфабетта!» Засранець, нечема. Заволав із вікна водій, і пацці заприсягнувся помститися. Поки він дістався Понте Векіо, то встиг випередити доктора на сорок метрів. Румула стояла при вході на міст і колихала в дерев'яній руці немовля розтягнувши іншу руку до натовпу. Вільна кінцівка ховалася на поготові під просторим одягом, аби поцупити черговий гаманець на додачу до тих двохсот, що циганка встигла вкрасти за життя. На прихованій руці сидів широкий, добре відполірований срібний браслет. Замить жертва має пройти крізь Йорбу, що сходила зі Старого мосту, що не чоловік вирана з натовпу і ступить на Віа де барді Ромула перестрине його, зробить свою справу і з'єлється з потоком туристів, які перетинають міст. Серед натовпу чатував друг Ромули. На нього вона могла покластися. Про жертву вона нічого не знала і не вірила, що поліцейський стане її захищати. Жиль Превер, який у деяких поліцейських досі проходив під іменем Жиля Дюмена або Рожера Ледюка, але якого місцеві називали Ньокко, різновид італійської галушки. Стояв у натовпі на південному кінці Понте-Веккіо і чекав, поки Ромула утне карадішку. Від згубних звичок Ньокко змарнів. Крізь шкіру на обличчі починав проступати череп, але він і досі був жилавим і сильним, та міг виручити Ромулу, якщо крадіжка піде шкареберть. Він одягнув костюм службовця, і тому легко зливався з натовпом, час від часу виринаючи поміж голів, мов, та йорба була містом лугових собачок. Якщо потенційна жертва схопить Ромулу і триматиме її, Ньоко перечепиться і упаде на жертву. Буде борсатися з ним і щиро вибачатися, доки циганка ще з очей. Він уже таке провертав. Патсі пройшов повз Ромулу і став у чергу до стійки зі свіжими фруктовими соками, звідки міг спостерігати за циганкою. Ромула виступила вперед. Досвідченим оком оцінила потік пішоходів між собою і струнким силуетом, що рухався в її напрямку. Вона могла прекрасно лавірувати серед людей, тримаючи перед собою немовля в штучній руці з дерева і полотна. Гаразд. Як і зазвичай, вона поцілує пальці тієї руки, що на видноті, і потягнеться до його обличчя, мов лишити на ньому поцілунок. Вільною рукою вона корпатиметься йому біля ребер, намацуватиме гаманець, доки жертва схопить її за зап'ястя. Тоді вона вирветься геть. Патці запевнив, що цей чоловік не триматиме циганку аж до приїзду поліції, що він її покине і втече. За всіх її спроб обчистити чужі кишені, ще жодна людина не застосувала насильства до жінки з немовлям на руках. Часто жертва гадала, що хтось інший риється у неї під курткою. Кілька разів Румула сама виставляла крадіями невинних глядачів, аби її не піймали. Румула рухалася тротуаром із натовпом. Тоді вивільнила приховану руку, притримуючи її під протезом на якому колихала немовля. Вона бачила, як ціль пробирається крізь поле хитких голів. Десять метрів. Ближче. Мадонна! У гущавині дюрби доктор Фелл відхиляється від курсу. Вливається в потік туристів через Понте Веккіо. Він ішов не додому. Циганка протискалася між людьми, проте не змогла його наздогнати. Обличчя Ньоко він іще попереду доктора, дивиться на неї, питається. Ромула похитала головою, і Ньйо пропустив доктора. Нічого путнього не вийде, якщо Ньоко обчистить йому кишені. Паці вже був поруч, гарчав на циганку, мов то була її провина. Вертайся на квартиру, я зателефоную. У тебе є перепустка в старе місто для таксі. Йди, йди. Паці підібрав свій мопед і поштовхав його через Понтевеккіо, через непрозорі, мов, нефрит води Арно. Він уже думав був, що загубив доктора, але віднайшов його на другому березі в пасажі біля Лунгарно. Набережна. Поки той зупинився на мить, аби зазирнути через плече вуличному художнику. А тоді швидко, легкою ходою рушив далі. Патці здогадався, що доктор Фелл прямує в церкву Санта-Кроче і пішов слідом за ним на відстані, пробираючись крізь пекельний потік машин і пішоходів.